І моя всесильність закінчилася, знову з'явилася держава у вигляді недолугого козуріна, знову пролунав її залізний голос, і я повинен впокоритися. Мене брутально відкинуто в первісний стан, до моїх невеселих джерел, до нещасної згідливості, замість гордого спокою, щасті і нещасті, до тління і сплюгавлення. «Піди, знайди і приведи». Знову і знову розлунюється в тобі цей вічний голос держави і немає ради, немає порятунку. Держава малюється мені перед очима, мов трамвай, на вікнах якого понаписано «не висовуватися», а тут трамвай з'їхав з рейок, перекинувся і всі пасажири розбіглися. Тепер треба всіх позбирати і загнати назад до трамваю, хоч і перевернутого». Ще й караючи кожного, хоч карати треба б вагоноважатого, який довів до того, що трамвай перекинувся. Але ж вагоноважати страшно і подумати сам товариш Сталін. То що ж виходить? Хіба в моїй голові молоді могли народитися такі думки? Я рвався до виконавства, горів ентузіазмом, ладен був зробити те, чого й не заповідано, а й відповісти на запитання, яких ніхто не ставив. Зібрати навіть те, що він розсипалося, упіймати більше, ніж розбіглося. На завтра приїхав підполковник Дурас, привіз нам устні інструкції щодо дальшої, тепер основної роботи і надрукований у газеті указ про заборону радянським громадянам одружуватися з іноземними підданими. Га га га, реготав підполковник. Хай тепер женяться, переженюються, а ми їх указиком чик та чирик. У Дороса було велике маслакувате обличчя, і коли він сміявся, то здавалося, що все оте маслача сукотить, горюкотить, як у кобилічої голови сказки. У нього, як і у Кузуріна на мундирі, таліпалася тільки одна медалька, і ось я, бойовий офіцер, весь у орденах і ранах повинен був мовчки виструнчуватися перед цими нікчемами, їсти очима начальство, мовчки впокорюватися. Прокляття, прокляття І хоч з тидом а без сили Мов той герой з франкового вірша Ах, та й це не той гнів, що шаблюку стиска Це лише злоба низька і сердитість рабська Дозвольте йти, спитав я підполковника Ти що, не хочеш зостатися з нами? Здивувався той Мене ж лейтенант без випивки не відпустить А я люблю компанію Не відпустиш же, Козурін? Ні за яку ціну радісно вивкнув той. В тебе тут інтендантик свій мається, не вміє дещо дістати, як його старший лейтенант Коляда. От-от, спритний хлопець, а як у вас по жіночій часті?» Козурін затикався, замикався. «Молодий ще», – незлобливо поїржав дурас. «Не знаєш, як начальство зустрічати. Цілі вже шелони відправляєш, от ти і... А відпасинкував би з одного ешелона та з другого якусь парочку дівчаток. Після таких розмов уже не до субординації, тому я мовчки пішов і ніхто мене не затримував. До польського табору в Мюльгаймі ми виїздили в повному параді. Увінчений червоним прапорцем на радіаторі, червоними зірками на дверцятах чорне-лискуче за кермом Анатолій, могутній і прекрасний мовдавиць Сасунський. На задньому сидінні ми з Поповим у вихідних мундирах з усіма орденами і медалями хоч на виставку. Старший лейтенант Робінсон, уповноважений майора Гарвея, був вже на місці, зійшовши з свого відкритого джипа, ждав нас біля табірної брами, пильнованої двома англійськими солдатами з гвинтівками довгими, як Британська імперія, але ждав не тільки з перекладачем доктором Томбергом, а ще з якимсь військовим, якого одразу і відрекомендував, щойно і ступив на землю. Представник польського уряду в Лондоні. Новісінька уніформа, чотирикутна конфедератка, білі зірки на погонах, білий орел над твердим козирком житнього кольору, шляхецькі вуса, сталевий погляд сірих очей. Два пальці скинуті до білого орла на конфедеранці. «Пан, Бог і я!» – клацання закаблуків, має статечний голос. «Капітан Спринчак». Як і всі табори для переміщених, польський містився в колишніх казармах, ціле військове містечко, але без військового ладу і, звичайно ж, страхітливо перенаселене. До табірної комендатури ми йшли пішки поміж двох щільних людських стін, мовчазних постатей і напружених облич, насторожених поглядів. Тільки в одному місці пролунав жіночий голос.